kemë folur për islamin, për këtë fetë të madhe, thënë Allahu të manduar dhe kemi qelluar të treguim se çfarë veçorish ka kjo fe. Ne kemi thënë se veçuria kryesore dhe ajo që e bën këtë fe më të vërtetë interesante është se është feja e Allahut. Dhe pasaj kemi sqaruar se çfarë nënkupton kur themi se është feja e Allahut. Asonte me lenin Allah të manduar do të vazhdojmë tutje me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 si një lejë pengese për jetë në tyre. Nga se mendojnë se feja i pengën për ta zhvillua rritën si duhet. Për shambull, mendojnë se feja të ndihmanë më u lidhë me Zotin, për të pengën me zhvillu biznes, feja të pengën që të avancuash në shkendës dhe ditori, mendojnë se islami është më tepër, ose feja për duhet të thëmë, është për një kategoritë saktuar njerëzish, si kur se si janë t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 kur ezbrriti Kur'anin dhe kur e porositi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me mësimet e ndrushme ai e udhëhoçi dhe e zhvilloi kët mision për plot 23 vjet. Në fund Muhammed sallallahu alaihi wasallam grumbulloi turrin e besimtarëve në një nga adhurimet më madhore në Islam, në një nga shtyllat e Islamit, në Hax. Ishte afërtash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 përfshin të gjithë ato që ju në vitin juve, me kuptimin e gjithë përfshirjes që do të lasin përten vijem inshallah. Dhe e përmbusha begatin timin da jush, begatia e udhëzimit, begatia e msimit, begatia e shpalis, begatia e mshire, sa Allah u gjelleho në adetuar njerëzve, u përmbush me këtë mision. Dhe jam iknachur që islami të jetë feja juaj.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 Nuk ka madhërim, nuk ka respekt të posaqëp, ose nuk e dan bi qdojgje, atër kjoj besim është i kotë, është i thotë, dhe sa nuk ka të nërua lezër dhe motra në islam, diqë që kur e ledzan, disin nështë ta për Zotin tje për shtype jotë mirë, apsur e të i shka kështë. Gjido prezentim i besimit në Zotin, dhe i pjesve tjera të besimi që bëhet në Koran dhe në fjallë të pejgamberi së salem, do të ashtoj në bindin edhe më te për në atë besim dhe asësi nuk do të alkundin besimin të. Andaj kjo gjithë përshirëse. Përshirë të gjithë aspekt e besimit dhe të gjithë argumente besimit janë të shpërndara në shpalli në Koran dhe sunet pejgamberit a.s. Kur vje puna për regula, dispozita jetësore,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 që gjithë respekt. Në aspektin e marrëdhënieve njerëzore, mirësjellës, respektit ndër njerëzor, sipas Islamit, me të vërtetë, jam me të vërtetë në në kulmin e e e e e, e bukurisë, në kulmin e çarrimit dhe detajizimit. Lezo për Buyarin, lezo për Guximin.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 Dhe nga që ka prezentu Muhammedi sësëm në hadith, nuk do të kesh në ojë për asë një trajtim të të të të të që kodhë me durimin. Dhe të mjaftën kjo të kuptar që ka është durimi, si bëhë durimi, sa është i vleshëm durimi, sa është nevajshëm i rëndësëshëm, e kështë moral. Mos las të lasë për vlerë atyra të moralit. Dhe nga kjoj aspekt është gjithë përshërës. Gjithë përshërës. Kemi p për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 gjithmonë ti pranojmë edhe pse ka zbritje që 1400 vjet edhe sot ja përgjigje ti et efikase për të gjitha problemet njerëzore. Prandaj dhe sot huin Islami nuk ka sfë për këtë ku. Me çka e mati që nuk ka sfë për këtë ku? Pse? Pse nuk ka sfë për këtë ku? A nuk është problem jetësor sot i njerëzve? Në Rosia po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 Së samësimit islamit. A nepse nuk është për këtë kohë? A ka islamit zhjithë për një të këtu? Po ka. Epse së është për këtë kohë pra? Nuk matet, nuk matet shikonë ruar. Një fej është për këtë kohë, është për atë kohë, në basë të kohës e shpallës. Për së është këtë kohë, së 1.400 vetë. Së matet shë të. Kasi kemi samësime për shembu, të filozofet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 nuk ka të bëj me klimën, ka zbrit, po është e vërtit, ka zbrit të Arabët, po aty është nëzëtësi e dhe është shketin, po së dhe me thonë se nuk është për dëven e tira ku ka gjelbrimë dhe ku ka pyë dhe male, apo, se islami nuk është fejë shketinës, a s'ka të bëj me shketinë në fara, ka zbrit në një vend saktuar, ku ka qëllu tjetë shketin, dhe Allahu pse e din pëse e ka zbrit atyja, nga se Allahu thotë, ku e vendos shpalllet i kët Allahutin mirpocko qe qenë ror skodbaj absolutisht do me shkatin Islam nuk ka rregullat ti us duot me igra derra skok kur ku nuk as muslims ko per kët pun as nuk ka munsi çe ta përdorash Kur'anin si udhëfyes si të mbietosh në shkëtin të shkëtinë, shkëtinë, të shkon pas shkëtin des shkëtin po si Kur'ani të ka dzon shumë mbietosh shkëtin Nuk është për shketin. A që në regullat tjera tje të mbjetesës, si kërkuat uje, ku dhët me lipuj, ka punë tjetër ashtë. A ne s'ko të bëj me shketin. A s'ko të bëj me nëzat. Ko të bëj me gjdo vend. Ku do që ka njerës. Islami është indelidrë me njerën. Nga se Allahu Gjallora e ka zbrit islamin që ti ndihma njeriut t'i ofrojnë njëriut, t'i mundësën njëriut, një jetë dinjetozën këtë botë të lumëtur, të mirë, të këndshme. Për këtë, ka orë për njërin, andaj, sa so herë ka njerëz, islami është i përstashmë. Kudo që ka njerëz, islami është i përstashmë. Me një vend që nuk ka njerëz, edhe një ku që nuk ka njerëz, atërë edhe Korani nuk ka që ka me lybë në atë vend. E kuj t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 Kjo surë e këndot gjdo gjuma, gjdo ja muslimat e këndojnë këtë surë dhe emërtimi i kësaj surës dhe në gjarja kryë surin këtë surë është rinia. E që farti përmë kësaj? Asa është për rini? Por është dhe për pleqë. Mirë, është vetëm për gra së është për burra. Ose vetëm për burra se gratë kronës si, si ka për qefi i fartapë. A është kërë vërtit?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 Kë që rëmë rëndësi shumë, më stasim për punë të tjera, më stlasim për trashikimin që e ka nda, ma dje një surë e tërë, ku në mënyrë të detajzuar, janë sharuar regullet e trashikimis, quhet surja e, kaptinë e, jo burit nuk quhet vëllat, kaptinë e gruas e në njësas. E ka mërtuar kaptinë e gruas, Dhe në kaptin në gruas ka detajizuar regullat e të rëshkimis. Për të reguar se asë një herë në asë një rëthonë nuk gudzën gruat të privojt nga të rëshkimia. A në që nga dhe për gruan? E për burin? Pa dhe për burin është. Sa regulla ka për kry familjarë në Koran, e në hadith pegameris e o sallëm? Për burat, për njerëzit, për fmit, për pleqt, për plakat, për të gjitha katëvirit e njerëzve. Minë aspektin social. është fjetë të varë fërëve betëm. Fukarate e, e njëkin këtë fi. Mirë, hëtë si e pëkëshyru. Së të qilë Kuranën? Surja, surja e dyjtë Kuranën, fërëve, faqë e parë, faqë e parë. Allahu Gjallaj Gjallalu thëtë, dhalikë el-kitabu la rajbe fi, kjo është në liber që në ka pikë më dy shënë të.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 dhe ah, qatër me pas një sasit saktuar të pasuris, e cilat ka qëndruar një vit, dhe nga jet tjep 2.5 kujt të varfurve. Dhe të tëtë, nuk ka fej për fukar e kjo. Hagje, ka shpenzime, ka argjime, e ka bërë shtyll të islamit, për kërësht hagje, për ata që kanë me pagu. Dhe tëtë, i drejtojtë dhe kësa e kategoria. Nuk i len këta, nuk i len këta të amnestuar, jo, së përshinë në fëndon, nësë kena të bëna me të pasit. Jo, jo, qësha, më ndin një nga përpjeket, më të qëmuara në islam është, aj që përpjeket dhe, dhe, dhe munduat për të mirë, me aj që Allah i ka dhe nga furnizime dhe, dhe, dhe, dhe aspekti material. E kja nën kupton se fukaratin në në qmum? <laughs> absolutesht, absolutesht, i kanë deru fuqarat duke u borrisa në pasurinë e të varfë të e të pasurve gjithashtu do të cilë shamboj të pegambaran që kanë qenë të varfër që mos jetë kompleks varfëria për ta por të vazhdojnë në mëtutje i varfër nuk do të thot se nuk ke mundsi të jesh i ndershëm i varfër nuk do të thot se mund të jesh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 një njëri uh, i mangët në aspektin material, por shumë i begatua në aspektin intelektual. Dhe ko shumë këtë njërë që kanë qenë të varfur, por kanë su, janë angazhu, dhe janë bërë sot njërë të mdhajt e dijës. Dhe islami dënë që këtë kategoritë të varfur, mos të alen të anashkaluar, por e ngrit, e stimulan, ma dje thash edhe sir shemë i praktik nga e të pejganberve, Së sikoj këpë gambar, sa so i dashën e Allahut ka qenë, sa so i ngritur ka qenë, sa so i dobishëm ka qenë, po i varfur. Nuk ka as pasuri as çdo gjë. Antaj këna kupton gjithë pafshirja. Universale. Për dhe kategoritë sociale. Edhe kategoritë, kategorizimin e njerëzve do ta them në aspektin social edhe edhe edhe ndar në njerëz në aspektin shoqëror edhe edhe gjinor edhe edhe edhe, edhe të moshës edhe çfarë do të thotë?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 dhe indanë pas taj ata, në basë të veprë dhe vlerëve që i bartën, jo në basë të në gjyres dhe gjyres, absolutisht kjo s'ka kërë farënësia, në vlerë dhe pesh në njëri si njëri. Nëse Allahu gjelluar e thotë, ina kremëkum inda Allahi, e të kakum. Shikoni këtë e të madhështuar, të nëruar, shikuas, që Allahu gjelluar e përmanë në sunë hujurat. Allahu i manuar thotë, Ja e Johannes, in xhalaknaakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz. Tash nuk ka as moju besimtar. O ju njerëz të gjithë ju, pavarësisht a besoni në Kur'an apo nuk besoni në Kur'an, a jeni musliman anu keni musliman, këtash në këtire nuk ka më rëndësishme. Kur'ani i, i drejtohet të gjithëve. Ja e Johannes, o ju njerëz, burra dhe gra, të gjithë ju. Inna khalaqnaakum. Ne ju krijojm, Allah ju krijojve. Zoti krijuesi nga kush na krijoj me dhe karin me untha nga nje burr i quajtur Adam nga nje grua e quajtur Hawa apo ja me dhe karin me untha u jallna kom shuuban wa qabaila letaarefu u kemi ndar ne popuj ne fise qe ne kupton ne ngjyra ne raca ne ne ne gjuha ne vende te ndryshme u kemi ndar a jemi te ndar se po qe popull banon qtu ethe ti banon atje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 Që është me i pranuari. Ky është me fisniku tek Allahu i manduar. Kjo s'ka lidh me ngjyrën e njerit absolutisht. As me racën e tij, as nuk nuk ka lidhje me asgjë. Kjo ka lidhje me vlerat. Kjo ka lidhje me, kjo ka lidhje me me me, me devotshmërinë, me përkushtimin e njerëzit. Me këtë ka lidhje. Andaj ndajse dëuash. Në çka dëuash ndaj? Në gjersë të Islamit, të gjitha kategorit e njerëzit ka përfshi. Ndë edhe në këtë aspekt është fejë gjithë përshirëse, universale. E aspektet të tjera, e dimenzuja të tjera të shumëta, që do kisht si të kishtë mundësit të përmendin, dhe nëndarjet të tjera që do të kishtë mundësit të kombinuen më në ryshe, që nga gjithë aspekt, nga gjithë kënd, që ta bëjmë në darin në njerëzve, kategorive, që ka të qoftë që e bëjmë, dhe gjithëm se islami prap, ka mësime pë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 nuk komënë si me komënë si me islamet, absolutisht, nga se këte ka thonë, për e ka më sëmë, ladarara, valadirar, ladarara, valadirar, nuk guzan, askush, të dëmtohet, dhe nuk guzan, askush, dëmin të akëthen me dëm, dëmi, shiri, nga të gjitha aspektit është refuzuar, në islami ka me mësime që i silin dobi njërit,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 Dhe gjithashtot, Mohamedi a.s. në shumësi me në kamësuar, që ku në ruar se ka ardë për të mirën e njerëzimit. Qëfar im sej pejgamberis o njerëzim në atë botë? Im sej që ta largojnë vla vrasën, që ku në ruar në medinën e pejgamberis o së rëmë, para se të emigrantat e Mohamedi a.s. në së rëmë, Ishin dy fisë, fisia Aws dhe Khazraj. Të cilët ishin shkatruar nga vllavrasia e madhe. Në kuvrëmës vetë ishin në izoltari të pafe. Kurad Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk pat më Aws dhe Khazraj. Pat Ansar. U shndruan në parkras në ndihmtar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 Dhe shej kur më radh ma vënë vende të tjera, dhunohej nën çmuaj, për buzëj, e kështu më radh ja ktheu kodinitet. I tregoj se ti je krija e Allahut, i kitë drejtësinë të tua, duhet t'i respektosh. Usulli mirë njerëzimet, pasi me këtë mision e ke dërguar Allahu te lewala. Dhe për kët Allahu tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar o Muhammed alayhi salatu wa salam Nuk të kemi dërguar për tjetër, përveç që t'jesh mëshirë për njerëzit. Mëshirë, kush është ajë që nuk e do mëshirë? Kush është ajë që sëtë nuk i duhet mëshira? Kush të gjithëve në duhet vëllot. Handaj, mësimet e islamit janë ato që esilin mëshirën. Êshtë fe gjithë përshirëse, me kuptimet që i përmenda me ertë, në është të shumë të tira që i kanë metë pa usaru, por mua këtu më duhet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 ku tashme mundësia për pytje nga ana e juaj është të hapur, përmesnume të telefonin të shfaqur në pjesin e përshme të ekronëve të juaja. Andaj, nëse ka telefonat e inkadrojmë me një herë, apo vazhdojmë me SMS-a, ka telefonat e inkadrojmë? Salamu alaikum, vëqë. Alaikum, salamu, rahmatulloh. Alhamdulillah, që të, të kemë në aknotë të zënda. Allah e truqë. Amin gjithë, valoj të këna është aty. Amin në shabë, da është të një pëjtje me da bërë. Ur në vëllam. Në përnoj me një furë të vogë, lafëdin. Po? Edhe tash të kemë, aty për të dojmë brumin e presëm 400, 550 gram. Për tash këtim brumin dhe më pjekë më, pjek më furët, kër delë prej furët, këmë të ime dojt 410, 490. Dhe më thëmë buka shetët për 500 gram. A kemë gjuna që buka gëllë 410 gram ed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 që në kohë i ka morë, i ka mëshetë, i kohë për ashtuje se bidatë. Nga pedina që nuk është e të përqyshme, apo së shpëdojnë e, e bon mjë si ka i katërënë fërënë fërënë të të të ashtetë gugja, për shkak të i ka bonhe dhështë sisteme, si shkak e ka të përru të e ka mbjullë gjamiës, edhe të e ka gugja shpijës 5 minuta të rejshvijës, dhe në gjumon të ashtu në aderjë, me e ka mbjullë z Po. Po, ka bën dash apo diçka probleme, po më duhet deri pas, po ju mund bil xhamia, po më doli ojha më poshtë, më doli. Është kjo? Po, është qartë, është qartë. Alo, studi. Alo, studi. Asalamu alaykum. Aleikum salaatu wallahu. A kemi telefon duke prit apo po shkon në përgjigje? Mirë. Ë, s'e bëqet pyetja se par, kjo varet nga, domethën nga tradita në qofë se për shambull njerës janë pajtuar dhe kësaj, do mund, është e vërtet se në furë futet buka me pesh më të rëndhë, por pasë në nëmërë duku pjek, hum pak në peshë, dhe njerës e u shiljet për 500 gram, por këtë njerës e kanë pranuar e din që i komësit këtë ma pak, nuk është, Apo, nuk është mashtrim, por është një lojtë rite e, e mirëkuptuar nga të gjithë, nuk prish pun, por në qofë se 500 gram,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 Çka kur piek, me dojt 500 gram të pijek më dal 500g tamam, më kon të korrekt. Mëshin kur kjo është më mirë dhe më më e sigurt atë. Në përket pyetës së dytë që një djalë nuk di kush e ka mësue kë djalë me higjite shtëpi pejgjamive këto me radhë, kjo është tepër pepë më teper, peper, e, e, ndoj edhe e, e shëmtuar edhe vepër do të thotë që nuk ka të bëjë me islamin as me musliman absolutisht. Te kjo është më e keq se një djalë tash për islamin ose tash fillojmë u fal dhe ai tash na tregon neve se çfarë duhet bëjmë në xhamiat tona apo ka duhet shkruajmë se si çu do të veprojmë. Hajde, ka vlu më fal, falënderim Allah, çka vlu më fal. Por euforia e atij dhe mësyni e tij nuk duhet t'in ato që tash t'rregoj se çfarë duhet bën në Belgjame. Bashkë, kush ka thonë që don përdorimi i të spivëve është një vepër e më dhë keqja? Absolutisht. Dietarët kanë përmendur se, do thotë, përdorimi i gishtave është më i mirë. Por gjithasë njeriu ka ndë për të spivë, përdor të spirit pa problem. Dëshmica e dietarëve Nuk kam pa probleme tespive, në përdorimin e të spivën, kuptimin e rruzave mi të riyet. Veçanërsisht ata që janë të shtyrë në moshë ose njerëz që kanë nevojë, ngase nuk mund me gishta ose fillin gishta, ka më kalon kur qroti çkaqës, do të thot një vepër, andaj ky ky njëri joçi joçi ka ka bu kërcfikë ikë te shtëpi. Po ka bu këqja që i ka privuar njerëz gjithasht, për shembull, dikush me dalme gjetë te shtëpi nuk ka një plak me çkaq, habit gjisat. Dhe ka bu shirin tjetër, ka bu që më shkakton konflikt. A ne holai duhom pendut tek Allahu dhe Allahu i djalot. Më shku mi kërkuoj hoxhës halal. Me thon fal un ku mo problem. Ne vjen keq që ku mo ka problem pendonat tek Zoti i Madh, ma bën halal. Dhe mos i privatë ti rrëg nga xhamia për shkak fajta. Dhe në qofse është e kërkuar me hoxhës, që unë unë mos marr në xhamin kët xhamin. Unë fona dikun teater, të të pa problem. Vështirë mos i le pa u fol në xhamia. Non di të mendoj çe tragimi hoxhës, sa nuk e di pse ka bukot, por mendoj çe Dot më pas edhe edhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe në çdo aspekt pse më bëu dënimi kolektive? Pse më bëu dënimi kolektive? E ka bënë një një problemin, duhet këtë me Allahu mund dënou për ta. Mendoj se këto këto dënime nuk është nuk është efikase. Nuk është, nuk është efikase, nuk sill nuk sill rezultate të mira për neva. A ndonë më nëse më mirë kuptim me dialog, me bisedë, duhet më të kalu, duhet më të kalu problemet ashtu si kur është mësmilia. Telefonat kemi i nëquadrojmë, urna? Së dhe në leke. Aleikum së lehar të la. Dërta në të në për në gjithë i nërë që komë dëgju që e gjithë të një drejë dërë gjënitit, për në të njerë që në këtë ratu në burin e vetë, për se gruën e vetë. Dërta në shëru, a komë dëgju minë, a komë dëgju gëzim që në këtë gjithë të një drejë, në shëru dhërë. Pa. Në për në dhejë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 Se një nga veprat mëdhore që ia lëh të cen më të madh njeriu, arritjen në xhenat, kurse njeriu të kanë prezim burrë dhe gruas, është ruaja ja e nderit. Veçanërsht, një grua që ja ruan nderin e saj dhe një burrë që ja ruan nderin e tij, dhe nuk e njollosin nderin me punë pamoralshme, duke njollosur kështu edhe nderin e të tjerëve, padyshim se këta njerëz kanë bënë punë të madhe të kalojë manduar që meritojnë për të xhenetin.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 shpërlimet më dhatë të këzoti i gjithësis. Por a e që e një los, atëre razikohet me dhenim të dhemëshëm, të këllahu imanuar. Telefonat të të rinë këtërojnë. Selam, aleikum. alejkom. Alejkom, selam. Hos, dërshka me të pytë, më falë me bluzë jo shumë bëngusht, pa asë shumë gjonë kërë i e në shpe. Po. Edhe në pytje të jetë, dërshka me pytë, a javën e kallume e komboj në pytje të se kom së të g Nuk janë falj në kohë Dhe me sonë Nuk janë falj kur ka kënu vojë gjameni herë E kër në kanë nartë mujore Dhe me sonë nuk është që kanë zhë faktit jetë E kër së tjesh në kanë falj në kohë Në tre kom dojsh në falj drekën Kër në kanë nartë mujore Dhe shë hajdit a dozë përshë të rritë kitë namazë Kër drekës ka hi nërë një? Po, në kanë tre kom dojsh në falj E nuk është që kanë zhë në këndia Po, ë uh, sot përkat uh, pishë sopormë bluzë më ul fal nisën duhet me ditë se gruaja në namaz duhet të jetë kujdesshme që të veshet me tështë për tashmë për namazin çfarë tësh e për tashmë tiat e gjer tiat do të thotë që nuk është e hollë dhe nuk është e ngurçi e për shuan trupin por çet shumë e gjon duke pasur parashyrse gruaja nuk rën vetëm në këmb namaz po lëviz dhe kjo lëvizje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 Bluzat e tilla dhe thesë të tilla nuk janë nuk janë ndoshta shpeshër efikase për të përmbushur kërkesat e thesës gruaz në namaz. Do të më mirë është që të kët me vërtetë thes të posaçëm të namazit, që është ndoshta një në një mantel i gjerë ose ndonjë pjesë në thes të posaçëm e, e gjerë që e vesh vetëm për namaz. Vetëm për namaz, çetë të kujdesmë në namazin e saj. Prandaj nuk është, ja? por, e di çfar bluzë është ajo, por e përmban kushtin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 është thjesht që pastaj çdo kush e merr presin para Allahut mënuar. E jimi është të rregoj kushtin e teshës namaz. Te pastaj e, e merr ton dikush të bluzën, e merr ton dikush ato pelerina, e merr ton e merr ton atë pastaj si çka do të thotë, nuk e di unë. Mua nuk më intereson emërtimet e teshës, më intereson forma e teshës. Nëse forma është e përshtatshme dhe e kryen rolin e saj që nuk e përshuan trupin atë namazin më të është në rregull. Kemi telefonatë një këtërëm e shtëtë një pjutje për adhëmë Aleykum salam, porna? Êshtë në tike pashtët më shumë në rantëti me qënë se ka një atëre katër mërë jetën e fale të kam pashtë një rështë dhe kam gjithëm shumë ma tepër me në ndukë dhe shumë ma tepëm dijeratër të të juve alë gjalardë edhe jam pashtë në ndësh me dhe dhe tëtër anëm një avale ëndër politikin thotë dhuna drejtuar mesencjerëve të ançernës votacion kam. Shumë dësh mirë nga vetvetë. Ëndër konflikte që do të bëset, çuhen dësh, çuhen dhanë para ashtu. Po. I di di më çka ka të gjatë. Këto për lusin di. Unë spirrë punë ka të tetë dëcharën. Po. Do vaje atë but. Ose ha ki scuola scuola pranzo vite caluna c'i dei enfants engo en veux que je te je me Allah un discours correct pas ça faut que vous discort que tu dis de ça bien prévu pas a cuptova inshallah pas normal dis ma petite Allah ça a filmé dire que normalement normalement normalement quoi je ne veux je ne veux de son chose seja neska një ja tjetër, si da në shodja lakëm në. Tërësh në prejušu, niskejali të mirë emocionalë, tëmë pregrendi së dërë, tërësh në që dëtë më dëtë aqo shënë, a lëgëm e tëtë tërësh në mërënë. Tërësh në të më dëtë, të në në dëmë politikë e dërësh në. Inshallah, inshallah dëtë më dërësh në dërësh në dërësh në dësh në dësh në dësh në dësh në nëse uh, ti kthem pyetjes që e bëri motra merret do të thotë uh, ka hi kuadrekës dhe ajo ka pas ndërmend me falë 3 drekën dhe para se uh, do mund të fal drekën i është shfaq cikli mujor atëre kjo obligohet me kompenzot drekën nga se të ka zën dreka dhe nuk e ka fal drekën ti nuk i ke gjuna pse të ka hi dreka nga se ti ke pas ku me fal drekën nëse dreka ka ku 2 orës në ditën 4 në kohë gjuna me falë 3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 Panjos nidot me unj mungër buk apo kimedek le e bukën krejtë si as guka do me marr tu djalin është gzim kimedek nisha me koh tash pse komedek se ka tash deka vaktin as ku e gzimit do të më dit ku më e përdor vdekja më si më e përdor ka së shejtoni të ndanë që kince në emër të frikës nga vdekja kince në emër të frikës për dalë para Allahut më nduar kince në emër saj që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 çetanzin jetën, ta rëndon jetën, të bën të kaçë me të tjerë në koshmësin e Islam. S'është mundesh më. Prandaj, muslimi i Islamit tash po që kremë dorë lart për parë. Muslimi i Islamit tash po kremë me dhon llogari para lot, edhe bën vështirësh, nuk është e lehtë. Mir po, çfarë përpiqemi? Munduhemi, ja bëjmë hyrëtimi zotmune mi, pendojmë tek Allahu, ndiejmë keq për gjenjen ton që kemi në atë kuptim, mune me mir, po Allahu na ndihmoft. Nuk në kap vet pëlqimi, nuk në kap mendimalsia. Jemi gjithë mund për ullur, të nështruar për Allahot aso gjelë. Gjithë mund për Allahot e ndim vetën të mangët. Kur së në shkojnë menja se Allahot në ka barqë neve? Kur? Por në shkojnë menja gjithë mund se ne i kemi Allahot barqë. A i ka mundësime në ndalë nga shumë begati dhe prapë ne i kena barqë. A i ka mundësime në adërgu smundje dhe ne prapë me ndimë se ne ka begatu shumë. Gjitha këto, duhet t Për ndaj, do të të të të të të të të të të të të të të të, për dërësh pozitivish këtë ndjenë, ju jo me posë konflikt në branqën, ju jo me ndeshë me zveti, ju jo e lërgë asaj, por mundoh që në ibadit e tjesh, në regull, dhe atje ku ka mangësi, lëtë allah më ndihmu, të ju allah, unë e këtë e me mangët, o zotë, unë e di që këtë e këmë gabim, kërkoj në dimë në tonë, o zotë, kërkoj p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 Por, lotit që jetë shani një mendimi të keqë, e një ndjenje të keqë, e një ndeshje të breshme, ja, është bënë kështu me kona më të. Dhe mënaj që duhet të ndosh mes të parët që të sejka, dhe të dyjtës. Dhe vazhdo me punë mira. Asko shpeneve nuk është i përkryrë. Gjithë mund kena qëka me shtu, gjithë mund kena qëka me përmirsu. Ne çdo gjithmonë më mësojmë, gjithmonë mundojmë të jemi më të mirë, gjithmonë ecim përpara, gjithmonë mundojmë të u përmirësojmë dhe Allahu e sheh këtë gjendje nga ana e Onun, kët brink për të bërë më të mirë Allahu e sheh. Wallahi nuk e humb Allahu mundën e askujt. Edhe nëse kemi arritur të u përkryqës duhet. Dalim në nëmit për Allahu xhelal wela, Allahu kuma i mbulua fat. Komë na i mbulu dhe komë na i fal pse? Pse ne na mundu? Na na përpiq Nesë këna dashmonon këtë, për imit e dëpt, për dikur se ko gale për gjunat, gjuna, bën gjuna, bën gjuna, falë dë dëvala që kom që e me bua s'pa mui, s'pa kom vag dhe allaj, do me arshuje, me arshuje, thjesht, papranushme të ka lau gjelële ora, e këta vëllaj, nuk i kam pun një të zote gjelële orë. Përne aj, aj që friksohet, aj që i friksohet dalis për allaj, dhe kë frik, në gjallë të kaj, motiv,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 Salaam a dhe të më gëllëqë Aleykum, salam, rrëhtë allah Gjënë i doldë? Mirë la, mirë urëna la Këllë që da është ta me ditë A e kemi gjëna në kërëm natë Më veshë pantola, të re nërëka Ka shkia osën që të të të? Po, po Në që ka o da është ta me ditë A kemi gjëna, a bon asë banë? Po, a je embuluar a jo? – Jo, nuk janë e burduar. – Po, e qartë, e qartë e burduarë. – Salën? – Po, alhamdullëllë. – Natën e mirë. – Natën e mirë, Natën e mirë, kërtuarë. Tesha e femërësë mirë, kemi telefonatë e inkuadrujëm, pas taj barëzëm e burdujëmë, urna? – Alla. – Urna, popë ndëgjëm, urna? – Selamu alaikum. – Aleykum, selamu rëtullah. – Hozderë tani pëtje?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 Për shkollem tash, pëse ka vënu shamin me najtën shpe, a është arsyshme? Mfal, pa, e arsyshme. Më falë, për e cilë qëtëtini? Prishtines. Po, Prishtines. Jo në shkollën Neqrem. Jo në shkollën Neqrem Qabej. Drejtori shkollës përthotu ne jo, kam qenë me dresist, mbulesa nuk është farë, jek në mbulesën hajdeni në shkollë. Po. Se jo në katër vajza që jo në bulu tasoj shkolla. Po, po, e kuptova. Allahu ndihmo, po e kuptova. Mirë pyetja para proke ishte famërat me vesh pantallona. ë Do të thon veshja e famërs duhet të jetë, do të thot veshja që përqëshitat me konstruktin e saj fizik. E që nënkupton se duhet të jetë e mbuluar kur delt në rrugë apo në qofsë në shtëpi në mes njerëzuar nuk është e lejuar më pa ndyrje poshtë si mbulluar. A ne kur bëhet fjalë për këto rrethona në shtëpi apo jashtë para njerëzve të cilët do të thonë nuk duhet më pa poshtë si mbulluar, atëherë në këtë rast trenëka dhe pantullat nuk janë me dojme të përshtatshme domosdoshmë në rrugë, qase pantullat domosdoshmë nuk janë pjesë e mbullesës. Ti ketë ndër do të thotë mantilin e saj spri është punë. Por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 provokant dhe mos të shfaqë storit e saj para të e që nuk e ka të lejuar. Se për këtë pytis vijem të kësaj nëne, Allah nuk din qëfar të tha. Kemi vojtë disar për këtë qështje. Nuk din njëre asë qëfar të komentan, asë qëfar të tha të debohat nga shkolla përshka këtë një shamije. Med vërtet, është shumë pakuptushme. Unë nuk përdu që të të latë veç nga aspekti si hoqë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 ose me e kretari, përshinim, përshinim, jo. më skuat te kryetari i presinis pse jo prendi më u bashk më shku më thon se nga sa ajo është për gjens për arsimin komune ti edhe udhimi administrativ i jap të drejta kryetarit të komunës dhe drektorit të shkollës ça të bëjnë pastaj ata interpretimin e këtij udhimi në bazë të interesave caktuara më ndonjëherë nuk duhet mundo nuk duhet më dorzu por duhet më kërkuh të drejtën e jua që ju takon e drejtë që ju takon prandaj më ndonjëherë që kjo duhet të bëhet të lotë një Allah në manumë që të të ndihmanë, dhe të bëni sabër. sabër. Nga se besoj që të zhidhët problemi, inshallah me lena dhe të manumë, besoj që të zhidhët, por djek një rrugë të duhra. Ndërso se për këtë asaj që drejtori ka qenë medresant, edhe shamija nuk o farz, Allah, këtu është një problem. Nga se, ose ka qenë medresant në i medrese tjetër ju në Rehudin, e që nuk e di ku është aja, ose, s'ka prezantuar në dersën mësimin kur profesori ka thëlluar atje se xhamia është farsë. Kam një një defekt është apo. Është absurde. Kë është absurde. Më thon në kosa mia farsë. Ti unë unë kët po e them. Edhe në fillimet se ka i kam. Njëri mund të më thonë, unë nuk pajtoha, mu s'u kam ush menë qi fenat mu mlu. Ani ti, mu aty, s'e marr nisi kjo. Po mos thuj në ko'farz. Se a ofarza në ko'farz, a është obligim apo në ko's obligim?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 dhe ty në ti me kryu, dhe të kryu në që qështë duhet. Irë po, me tregu uh, dispozatë fetarë me nëjë që, që fakti që muftiu i Republikës e Kosovës në emër të bashkishtu ka kërku që femrë të lejuat me shamija me shkun shkollë. Ka kërku. Dhe ka sharu se shamija nuk është simbal. Nuk është simbal fetar. është obligin fetar këa është përgjigja me e mirë se që kam sot me dresë dhe që kam sot në gjamija. D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 Jan për aftu nga shkolla, s'po thon janë për aftu, nuk duhet të pranojnë për aftësi, për sa që prastan. Por janë privu për momentin me vium mësimin. Është një problem dhe dhe s'o zgjidhet problemi nuk ka mundësi me vium mësimin. Në rregull, na po tenta kët problem me zgjidh, jena për me zgjidh. Shkojmë aspor tek drejtori, me të s'po mundem me zgjidh. Oh, o në rregull, ka dikush që për më permita? Gjithmonë nuk e ndjek kursin maturin, duke kërkuar të drejtën tënde elementare për të drejtat e njeriu dhe drejta e fest është e garantuar me të gjitha konvejta në nërkomtore, me kërku. Kërkuja, shkati, shkati, më sundalli. Unë bëse që me lejna dhe dhe manuar, do të gjeni rrugdurin këtë dretim, Allah ju ndihmoft. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Jamu aleykum, më gjithë. Aleykumus salam, më rrëtulloh. Kështë një pytje? Por, na. Dhe shë të di se akona mazë për shlirën dhe të rrimën dhe i përndër. Për, detyri, për shlyrjen e detyrimëve ndaj prenderve. Nga se kam ledhu se në natën që e lidhë më kurën me tajten, në nasë namazë të akshomë dhe jasit, polën dyre kote namazë. E të latë se vohë për që shkojnë për prenderve. Po, po, po. E kuptuva. Natën e mirë. Natën e mirë. Uh, namazë për shlyrjen obligime ndaj prenderve nuk ka. Ska kësë namazë?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 Orna Orna Assalamu alaikum, Hosi. Aleikum salaam wa rahmatullah. Aloj shpërblef këtë mision. Aloj. Këshaloni plus jam në sprint, marrëm përgjigjen. Ornaula, nëshallah. Orna saj për këtë pasimis konformave në si imam që në kam jetë dësoj që prej djetër kjo është trashegu, njërë kështë të me të me skjarua, pësido më zvastia islame e Kosovës, që imamet janë për ligjerime për pot namazit nësashtë nevoja falja gjenazës, E për këtë pastrimit, në edime dhe se si më stonë e pegabetet të të zdoj afërn bilet pak të një kufon me laqët me ta kujtua i rritin. Pa. Si dhe mësëm shatë nga bolë po mundohemi me janë bjellë që ti si afërn që vla, apo mutër, apo prind, ma mirë është me pastru. Pa. Ma shpirtmisht të ndi që atohem, moralisht të një do aspekt të kuptohet. Pa, pa, pa, pa, pa, kuptajmë. Pra jena kanë bëti e din betje imam. Pa. Kje punë si, si po në të shqë për imam, si që po bjenë, që imam i të lunatë rolinë si pastrosht, dhe kur gjo s'ka me tjetër, t'je dishë këtë punë ma mërë, me në s'ke rukësha qësë, pa. kësha pasë dhe shqirë për... Për më zote shqirë për që matë në vendit, ku po jetuajmë në, që bilet pakëtën të rritë me kuptu këta, të për Në atë ditë pastrimit, është po pa janë pushtet e mira për pastrim, për të dhe mos nuk po janë së për në qëtjetet, dikon vendet veçanta me quërë. Pa, pa, pa. Visa po më kuptën, po të kuptër a shumë dhe tërë. Një momi me uvesh, ma modeste, me shku me pastru, me falë gjemazën, edhe me dojtë të gjëtaj gjemazën dhe qëtë qëtë qëmë e thonë. Edhe dyta, unë e këtjekat e ujtë blukëmonisë, të i p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 Selamuleikum Allahu ishpër bler. Zotëriu faleminderit. Zotëriu faleminderit. Aleikum selam Tullah. Uh, ëh kjo është një prej shqetësimeve, do të thotë që xhallorarët ëh uh, i hasin në punën e tyre, në kryen e detyrave që i kanë. Ëh uh, padyshim se institucioni hojës ka psujë një lloj degradimi, ka psujë një lloj zhvlerësimi.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 Në sigurisë vot një premt i kesh pas 3-4 djal, 4-5 djal, edhe atë që ka qenë ndoshta më i ndoshta intelektisht i zhvilluar, më hah që do të qoj për Hoxhës komunku me Hoxha, thonë. Fatkeqësisht këso, këso përshtypje kanë qarkulluar në mes në po, të njerëzve. Po ka dashur Allah i manduar që në mas të madhe po i rikthehet dinjitetit i Hoxhës me ardhën, inkuadrimin e njerëz të shkolluar, të pjekur, një intelektual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 Engaçi ka mbetur është dha për menuhja pastrimi i xenazës. Për shkak të kësaj, nëse i kthehemi kohës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, me gjithë vlerën që ka pas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, po si ka dha xenazën e njerëzve ato. A din çfarë vlere që s'i me pas, mi ala dikujt me Muhamdesin xenazën. Çdo kush që me pas këtë gjë, unë, ti, a kisha pasur me ta la trupin tën Muhamedi alajhi wasallam, donë ditë bekueme ta fërku trupin. Tonksin pas çaf. Por kderse ka hapë pejgamberi son, ju loni vet, ai ka mbusur si lani.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 dhe me dëvërtit bashkohemi që së bashku ti te e kalujim së provat dhe sfidat dhe problemet që ballavaqojme tu edhe ne si o gjelar, por edhe gjema të tion me ndoj se me lena dhe të manuar vëllahi, shumë shpejt situatet do tjetë këtë ndryshe në raport me neve dhe muslimantët. Por në që fse, zotë në ruajtë, ne ndër vete nuk imi mirë, ne nështë a na me zvete mund t'jemi nga ta që flasim për një tjetërit, ose i bëjmë kur një tjetrit, ose nuk ulemi të bisedojmë si duhet. Unë mendoj se kjo është gabim. Jo, unë mendoj se kjo është mirë. Në rregull, na na kemi për çka me bisedu? N na kemi edhe çkavet me ju referu kur të bisedojmë. Alhamdulillah kemi Kur'anin, kemi Sunnetin, kemi librat e fikut të Tulemave, e, e, e, e, e gjërat shumë të cilat na ndihmojnë në pasurimin e komunikimit dhe dhe dialogut dhe debat të ndërsjellë. Unë mendoj se gjitha këto duhet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 me mendçuri, me dituri, me maturi, me organizim, me bashkpunim, me dashuri dhe respekt në shkollë ti tek aloim të gjitha këtu. Nëse këtu bashkpunojmë dhe jemi modest përballë njëri-tjetrit, mendoj se me linën e Allahut të manduar do të përmirësohet edhe pozicioni i hoqës, edhe respekti do të, të rritet, edhe ndikimi i tij do të rritet, por edhe shumë paqartësi që janë xhamo do të largohen me linën e Allahut të manduar, me ndihmën e Allahut dhe me pastaj me punën